In her, in ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Drage ljubimke In ljubimci V Sloveniji smo tik pred tem, da si zvolimo novega predsednika. Če pravi pre nas ta funkcija zgolj protokolarne narave, pa je marsik je to še vedno oseba, ki v svoji funkciji združuje vse modrosti in slabosti nekega naroda. Da bi bilo čim več modrosti in če manj slabosti, smo takšnim in drugačnim oblastnikom pripravili svojo vrstno učno uro, ki jih bo tokrat poučila o dveh konceptih vladanja prvega v prispevku Lucij Herzog ponuja klasični Platon v svoji državi, drugega pa v prispelku Mitje Godnjavca, renesančni filozof Nikolo Makeveli. Da pa tudi moč vedno čaka prič kazen, bomo v prispevku o obboju državnika opozorili ob samem zaključku oddaje, Vabljeni ste ostati z nami. Our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 Platon, filozof do zadnjega diha, tudi pri razvoju koncepta države ni mogel iz svoje kože. Načelo države je želel postaviti filozofa. Sicer je to nad vse privlačna misel, vendar pa je treba vedeti, da je Platonov koncept idealne države bolj kot ne samo nerealna želja utopija. Morda je zaradi tega dr. dr. Drnovšek, v tem trenutku še aktualni predsednik Slovenije, nekoč izjavil, da je po njegovem mnenju bolje, da je na čelu države ekonomist kot pa filozof. Platonovo dojemanje države je bilo na nek način zelo podobno njegovemu dojemanju človeka oziroma njegove duše. Ta je razdeljena na umni del, pogumni del ter strastni del. Četrta stopnja je pravičnost. Ta stopna pa ni del duše same, pač pa jo duša doseže takrat, ko so prvi tri stopnje med seboj v pravilnem razmerju, oziroma takrat, ko umni, pogumni ter strastni del delujejo pravilno. Na podoben način je Platon razdelil tudi svojo idealno državo. Le ta naj bo pravična, kar doseže z natančno razmejitvijo nalog med njenim prebivalstvom. Načelo države je postavil stan filozofov, kateri predstavljajo umni del duše. Nasledna, nižja kasta so čovari, kateri je obramba domovine. Ti predstavljajo pogumni del. Najnižjo kasto predstavljajo ostali državljani, katere Platon enači strastnim delom duše. Njihova naloga je skrb za vsakodnevno funkcioniranje države in njihove naloge so kmetijstvo, trgovina ter obrt. Platonov kasni sistem ni zaprt, tako kot je zaprt kasni sistem v Indiji, kjer prehajanje med kastami ni možno. V platonovi državi se posameznik v svojo kasto ne rodi, pač pa v svojo kasto pride glede na svoje vrline ter intelektualno moč. Za pravičnost glede določitve kaste skrbi država. Vsi otroci so last države pribivajo v državnih institucijah prav tako za njihovo vzgojo skrbi državno osebe. Vloga staršev je zminimalizirana zgolj ter na spočetje Nato rojstvo. naj bi otroke vzgajala celotna skupnost toliko časa, da bi dosegli primerno starost za vstop v državno institucijo za šolanje ter vzgojo. Večina otrok bi skrbela za državne potrebe ter za potrebe ljudstva. Postali bi rokodelci, kmetje, trgovci. S prvim delom obveznega šolanja bi zaključili nekje pri 20. letih, ko bi se do dobra seznanili z osnovami glasbe, pesništva in gimnastike. Glasba je pomembna zaradi bogoslužja ter kulturne izobrazbe, ki sta za moč države nad vse pomembni. Skupna religija po Platonu zagotavlja močno povezavo med posamezniki, poleg tega si država z dobro urejenim bogoslužjem pridobi naklonjenost bogov. Gimnastika, temu bi danes rekli bolj splošno telesna vzgoja, je pri Platonu pomembna zaradi zdravja ter splošne kondicije državljanov. Zgolj zdrav in delavno sposoben državljan lahko da svoj prispevek skupnosti, prav tako je lahko le zdrav ter delaven državljan polnopraven član skupnosti, ki pa so prav pravzaprav temelj uspešne države. Za misel! Za misel. Dokler filozofi ne bodo kralji v mestih, Ali dokler tisti, ki jih danes imenujemo kralji ali vledari, ne bodo pravi filozofi, se ne bo nehalo hudo za mesta. Platon, država. We are No follow Zofini ljubimci. Druga kasta v državi so čuvaji. Njihova edina naloga je skrb za varnost države, temu pa morajo posvetiti v svoj čas ter podrediti celotno svoje življenje. Zaradi nevarnosti nekonstruktivnega trošenja svojih moči in časa ter zaradi nevarnosti usmerjanja svoje bojevitosti v notranju združbe na mesto proti sovražnikom je Platon za kasto čuvajev predvidel določene omejitve. Kot prva predvidena omejitev je višja izobrazba. Čuvaji morajo biti izvedeni tudi v znanosti, matematiki, astronomiji ter v harmoniji, kar so zelo koristna znanja pri obrambi domovine ter nabojnih pohodih. Poleg tega je za nujno tudi duševno ravnovesje, katerega je z višjo izobrazbo mnogo laže doseči ter vzdrževati. Oboroženi čovaji nikakor ne smejo biti čustveno labilni, ter zaradi katerega koli razloga nevarni svoji domovini. Za utrditev zvestobe je kasti čuvajev prepovedana vsa privatna lastnina. Karkoli bo čuvaj pač potreboval, mu bo zagotovila država. To pomeni, da čuvaj svoje lastno priživetje ter lepo udobno življenje neposredno veže na moč države, zaradi česar bo še bolj odločen ter motiviran pri njeni obrambi. Tretja bistvena značilnost kaste čuvajev je njihovo zakonsko življenje. Tega naj čuvaji ne bi imeli. To seveda ne pomeni odsotnosti stika ženskami, pač pa samo umankanje klasične družinske celice. Ženske naj bi bile dostopne vsem moškim, otroci rojenih iz tako urejenih stikov pa bi bili državna skrb. Tako bi se znotraj kaste čovajov izognili ljubosumjo, razprtijam zaradi ljubezenskega življenja, poleg tega pa družina ne bi motila pozornosti čovajov. Kot ljudje brez družinskih obveznosti bi imeli dosti manj strahu pred smrtjo na bojišču. Najvišja kasta v Platonovi idealni državi je kasta filozofov. To so najviše izobraženi ljudje v državi, ki izhajajo zgolj iz kaste Minimalna starost filozofa je 50 let. S tem je zagotovljeno, da so filozofi do dobro izobraženi, za seboj imajo mnogo življenjskih izkušenj, leta proučevanja filozofije, del katere so bile v antiki tudi naravoslovne znanosti, kot starejši državljani pa filozofi tudi niso več tako močno podvrženi telesnim ter duševnim strastem. Naloga kaste filozofov je skrb za državne zadeve. Oni so tisti, ki pišejo dobre zakone, ki skrbijo za notranjo ter zunanjo politiko, ki vodijo vojaške spopade, skratka skrbijo za oblikovanje pravil, na podlagi katerih država dobro funkcionira. Ena izmed njihovih nalog je tudi izbira najboljšega od njih, kateri zasede vladarski prestol, s tem pa prevzame tudi objektivno skrb za vse državljane. V primeru, da je s svojim delovanjem popeljal državo v krizo, ga lahko državljani kaznujejo z odzemom življenja. To je pomembno zaradi povezave moči z modrostjo. Vladarja ne omejuje nikakršna ustava, zato sta samo njegova izobrazba ter umirjenost zaščita pred zlorabo oblasti. Glavna vedlina Platonove države je pravičnost, ki ne izhaja iz izpolnjevanja posameznih nalog, pač pa iz harmonije, katera se poraja iz izvrševanja vseh istočasnih dejavnosti. Država svoje državljane pri tem usmerja, na nek način je zelo paternalistična, zaradi česar njihove dosežke pripisuje sebi. Ureditev je aristokratska, se pravi, da so načelu države najboljši in s tem tudi najzaslužnejši. Seveda pa funkcije v državi nikakor niso dedne. Vsak posameznik si mora svojo funkcijo zaslužiti ter se zanjo dokazati, s tem pa je poskrbljeno, da je dejansko vsako mesto v državi zasedeno z najboljšim kandidatom za to mesto. Na Platonovo žalost mu kljub poskusu tega idealističnega koncepta ni nikoli uspelo prenesti v resničnost. Vzpostavljanje idealne države, katerega se lotil na Siciliji, je klavrno propadlo, Platona pa privedlo v sužnost, vendar je imel vseeno dovolj sreče, da so ga pred žalostnim koncem rešili njegovi zvesti učenci. Autorja prispevka sta Mitja Godnjavec in lucija Herzog. Ujdo, sočo povi, kako je A že dolgo je takrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si gospod, an z nabet, da si že po da to Bogu zadzaritiil, stoji to ja roj na vas. Od zmjaramra mraci lapatov, an zmjaram radci blodu, an prav vse si vjedu, an pravnečt ni si znov. Dvije li javi je rakim jev si samo škodu, ni čudnoh vidodahlih v politiku sišal. Vješ, jesene spoznamke preveč na demokraciju, kako bi lahko veru, kjera toja stranka je. Kaj češ? Odzmeram pozno, samo eno sem partijo Am tu je tista, sej veš partija od briškule Kapiru sem, da ste konzervativno-liberalni, zadržano-radikalni, ljevo-djesne bolj smeri. Malčk rdeči an malčk bijeli, se pravi roza, univerzalni. Če je pro husto, znate, bet, tudi ljela pek časti. Jaz vasto štronco, ti si pej politikratu, ti od zgora jaz od spoda, v hamona prejta svet. Eden služi kruh z kravatu, drugi pej z lopatu, eden komandira, drugi more tiho bet. Učasniku sem brao, da ma kror kar uredi anče imaš puhnu red, se moreš dosti botnu usred. Kar hor posjer ste, dobimo mi od spoda eh, Takvo je bilo kaj se čečlo v klamantan. Vješ, Vido, mlad politik, je glih tak, ko prese, prese. je mička, noštka, zlad, hanina, ker zem par klobast. ma hitro pole člov, kori tu štalu nese, zredi se, usmradi, a rata z njega velik prast. Ben, ah te, Vido, ti spotka člov, kneď za jazd za nima, kar je v štali, a biesi na rampi. An prav jo vido, da bo letos strašno huda zima. Ej, zna bet, da tudi zatek mali pridecajt kolin. Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net Makeveli je vladar, Mitja Godnjavec. Nikolo Makeveli je danes bolj kot ne po krivici obtožen nemoralnosti. Njegovo ime se predvsem v lajičnih krogih uporablja predvsem kot kletvico. Se pa tak odnos do Makevelija, ter do njegovega imena o pozornom prebiranju njegovi del izkaže za zgrešeno, očitak nemoralnosti kaže na bralčevo nepozornost, da na zgrešeno spoante prebranega teksta. Je že res, da v svojih delih ne govori kaj dosti o navadnih državljanih, ter da se jedro makeveljevih tekstov ukvarja predvsem s pogledom oblastnika oziroma vladarja, to pa seboj prenese manj neposrednega ukvarjene z ljudstvom, katero igra na prvi pogled predvsem vlogo sredstva. Pa je v naukih ljudstvo res tako zelo nepomembno, so ljudje res stroji, za blagor katerih bi moralo biti oblastniku popolnoma vseeno? O pozornem prebiranju se hitro izkaže, da temu ni tako, je pa res, da tega makeveli nikjer po sebi ne povdari. Pa se oglejamo nekaj na v vladarju. Kjer se kaže makevelj v skrb za blago ljudstva? Vladarju svetuje strogost, a hkrati tudi milost. Po prevzemu oblasti svetuje opustitev okrutnosti, svetuje pa tudi daljenje malih dobrot, poleg tega vladarju svetuje, ne vse okrutnosti stori hkrati, pa ne bo zlagoma. Eden od pomembnejših nasvetov je povezan s svobodnim ljudstvom. Njegovo ljubezen ter spoštovanje si moč pridobiti zgolj z nezatiranjem. Poleg tega vladarju opozarja na dobre zakone vse to mu prenese spoštovanje ter ljubezen podložnikov, to dvoje pa je pogoj za dolgoživo vladavino brez bojazni pred državljanov. Upor državljanov je za vladarja namreč največja navarnost, njihova ljubezen, pa najtrdnejši temelj vladavine. Vladar se mora tudi vedno bati priliznjencev. Temu se izogne tako, da ni užaljen tudi v primeru, ko izve neprijetno resnico. Ampak kaj pravzaprav prav pravi Makeveli glede vladanja, odlik, ki ne bi jih imel vladar, ter postopkov postopanja, da bo vladavina, kar se da dolga, trd ne težavna. Lastnosti, katere morajo nedvomno krasiti dobrega vladarja so pravdarnost, zvijačnost, moralnost, seveda v mejah, katere pritičejo vladarju. Se vladarske morale ne gre enačiti z moralo, kateri ne bi bilo sicer podrejeno od ljudstvo. Vladar mora imeti veliko vojaškega znanja, znanje ekonomije, poznati mora različno politične sisteme, Zampa je priporočljivo, da ima tudi dobro poznavanje zgodovine, ker mu omogoči, da se uči na tujih in ne na lastnih napakah. Vse to omogoča izpolnjevati največji smotor, katerega Mekiveli nalaga vladarju: to je ustvarjanje ter ohranjanje vladavine. Pri tem je potrebno povdariti, da Makeveli v dokašni meri enači državo ter vladarja oziroma državo ter vladavino. Ko je konec vladavine nekega posameznika, je v veliko, če ne v celo večini primerov tudi konec obstoja države. Ali pa se vsaj preneha oblika aktualne vladavine. Pri tem je nujno potrebno poštevati razmere v začetku 16. stoletja, pa ko je pač Makeveli pisal svojo politično filozofijo. Vse to omogoča vladarju, da postavi na noge čim bolj neodvisno državo, pri čemer razpisih avtorjev vladarskih nasvetov ni opaziti pretirenega optimizma ali olepšovanja dejanskega stanja. Pravzaprav se mu da očitati kruto realističnost. Vladari so tvoje obilo pragmatičnosti v zameno za to pa mu napoveduje tako dobre, kot tudi slabe čase. Razlika med pragmatičnim vladarjem, kateri se upa povleči tudi kakem manj popularne poteze, ter med populističnim vladarjem je ta, da prvi iz krize izide kot zmagovalec. Slabim časem sledi boljši, če že ne dobri časi, populist pa se giblje od dobrih časov k slabim, v katerih bo nujno propadel. Tako da nima svetuje vladarju, da zavzame jasno stališče glede državniških zadev s tem pokaže ljudstvo odločnost odločno strpogum. V primeru vojne v sosezčini nevladarno bo neutralen, nujno naj ne podprej eno ali drugo stran. Če se postavi na zmagovalno stran, bo iz tega potegnil nek dobiček takoj po koncu spopada, če pa se je za poraženo stran, bo moral pač na dobiček nekoliko počakati. Slej ali prej se bo vojna sreča obrnila, včeraj še bak zaveznik bo jutri postal močnejši ter zmagovalen, v svoji sreči pa se bo nujno spomnil na zaveznike iz slabših časov. Najslabša je neutralnost. Z njo ne bo pridobil prijateljstva ne na zmagovalni, ne na poraženi strani. Skratka, neutralen vladar se sami izloči iz vseh aktualnih ter tudi prihodnih zavezništov, s tem pa močno oslebi svojo moč. Vladar nezavezništva sklepa, če okoliščine tole dopuščajo, samo slavšimi državami. S tem bo lahko prevzel vodene zavezništva, prav tako se bo izognil na varnosti, da bi ga dosedani zavezniki stisnili v pest ter začeli izsiljevati. Za misel. za misel. V odnosih z drugimi državami ni zakona niti prava, velja le pravica močnejšega. Johan Gottlieb Fichte, Machiavelli kot pisatelj. države se mirajo v moči na vojske. To seveda ne pomeni, da je treba spore reševati z orožjem, to je le skrajno sredstvo, ki se ga uporabi takrat, ko diplomacija odpove. Glede vojaških zadev, je na svet gledal naslednji: najzanesljivejše vojske sestavljene iz domačinov, kateri ne bodo dobro izurjeni ter oboroženi. Če finance dopuščajo, naj bo jedro vojske sestavljeno iz poklicnih vojakov, kateri se v primeru nevarnosti pridružijo tudi civilisti. Katere pa je treba na nalogo pripraviti. Danes bi se temu rekla mešano profesionalno naborniško vojska. To vrsten vojaški sestav je skoraj da nepremagljiv, se bo visoko motiviran za boj za domačo zemljo. Manj ugodno je zanašanje na zavezniško vojsko. Ta zahteva za svoje posredovanje plačilo, poleg tega se zna iz zaveznika hitro preleviti v okupatorja. Poleg tega je zaveznik bistveno manj motiviran za boj, pa primeru slabih obetov glede iz bitke se zna zgoditi, da bo zaveznika pustil na cedilu v zameno rešitve lastnega življenja. Še slabše se dogaja s popolnoma najemniško vojsko. Ta predstavlja enormen strošok ob izjemno nizke učinkovitosti, hkrati pa tudi izredno veliko nevarnost za sedbe delodajavčeve države, saj ta pravila nima dovolj dobre lastne vojske, da bi se lahko morebitnim izsiljevalskim najemnikom uprla. Vladar ne gleda predvsem na koriste svoje države, katere personalizacija pravzaprav tudi je. Predeljenje obljub ne bo skrajno previden, prav tako pri prevzemanju obveznosti do drugih držav oziroma vladarjev. Nim dana beseda dobrega vladarja nikako ne zavezuje absolutno. Ne samo, da sme vladar svojo obljubo prelomiti, to je pravzaprav njegovo dožnost vsakič, ko oceni, da je izpolnitev obljube za državo oziroma zanj škodljiva. Prav tako ne vladar obljubo prelomi, kadar oceni, da bo z neizpolnitvijo obljube pridobil več, kot bi pridobil z izvršitvijo dane besede. Vladar seveda ne more opraviti vsega državniškega dela sam. Nujno se mora obdati svetovalci ter ministri. Pri tem je Makeveli po sebi povdaril, da so pomočniki tako dobri, kot je vladar preudaran. Glede razporeditve moči v državi Makeveli svetuje, da se tujcem odozame vsa moč. Prav tako mora vladar držati nakratko tudi domače veljake, če bi si ti pridobili preveliko moč, bi utegnili posredno ali neposredno prezeti oblast, Oligarhija pa na dolgi rok nikako ni učinkovit ter stabilen sistem. Kdor omogoči drugemu, da postane mogočen, ta bo propadel. Zdi se, da je v tem stavko ogromno resnice. Vladar, ki se želi spoštovanja ter zvastalba svojega ljudstva, si mora pridobiti slavo. V primeru, da se je noblast povspev s prevaro ali zločinom, te slave ne bo pridobil zlahka. Vlade lahko samo s pomočjo strahu, to pa pomeni, da se mu bo ljudstvo oprlo priložnosti. Nasprotno velja za vladarja, katerega ljudstvo ljubi. Temu se ne bo nikoli uprlo, pa tudi v primeru zunanje na varnosti bo priljubljen vladar zaščiten strani ljudstva. Novemu vladarju Makeveli svetuje, da najprej onemogoči prejšnje mogočnike ter vzpostavi nov višji sloj. Tako svojim nasprotnikom pokaže odločnost, da jim vedeti, da zna biti nepopostljiv, zaradi česar se ga bojo leti bali. Poleg tega pa omogoči lepše življenje poražencem prejšnjega sistema, s čimer si pridobi njihovo zaupanje in lojalnost. Prav tako, da s tem signal vsem državljanom, da imajo tudi oni možnost napredovanja na družbeni lestvici, s tem pa si seveda pridobi tudi njihovo zvestobo. Pri tem je predvsem pomembno, da srečo novega, višjega sloja veže čim bolj nase. Novi velikaši se morajo zavedati, da bodo v primeru vladarjevne sreče tudi sami trpeli posledice. Tako torej nakratko o vladavini strani Makevelija. Če bo ljudstvo srečno, bo vladar varen, Če potem on ne bo tako, potem bo tudi vladavine hitro konec. avtor prespevka je Mitje Godnjavec. Na strani pravice, skupal bo ustava. Sine posluši sine, jutr boš namarstiti. Ta zlova šloveka, ki sta v pobark ljudi. Dobar je mrtul predsednik. Dobar predsednik je mrtul predsednik. Dobar predsednik je mrtul predsednik. Dobar predsednik je mrtul Regicid. Pripravil Mitja Godnjavec. Danes smo nekaj malega že povedali o različnih konceptih dobrih vladavin. Sedaj pa posvetimo nekaj minut še sicer redkemu, a vsekakor možnemu scenariju konca nepriljubljenih oblastnikov, kateri se niso držali naših nasvetov. Regicid je, kot že samo ime pove, boj ali umor kralja. Nekoliko širše se da izraz uporabiti tudi za umor ali oboj katerekoli osebe, katera ima v svojih rokah absolutno oblast v državi. Namen tega dejanja je odstranitev oblastnika, s tem pa seveda tudi države, katera je v umorjeni osebi personificirano. Tako se na prvi pogled morda zazdi, da je danes regicid že nekoliko zastarela tema, ter da v tem enostavno nima več smisla razpravljati, a vendar je res tako? Evropejci smo že navajeni na demokracijo, načeloma je na tem kulturnem področju kult osebnosti del preteklosti. Z obojem ene politične osebnosti bi atentator dosegel bore malo, skoraj nič, če seveda odštejemo medijsko publiciteto. Kot že rečeno malo prej, je namen regicida v veliki meri odstranitev obstoječe države, to se pa smrtjo enega ali, če želite, nekaj posameznikov v demokraciji enostavno ne more zgoditi. Oblast je razpršena na preveliko število ljudi, da bi bila tako preprosta metoda reševanja političnih sporov lahko učinkovita. Nekaj povsem drugega pokaže pogled razširjen na celotno zemljsko oblo. Regicid je še kako zelo aktualna tema. Koliko je autokratskih režimov na bližnjem vzhodu, v Južni Ameriki, v Afriki, pa tudi Azija nikakor ni izjema. In tudi tako imenovani Zahod še ni pozabil napomen tega izraza. Že nekaj let se najmanj vsakih nekaj tednov sliši glas iz nekega govorečega grma, ki razlaga celotnemu svetu, da bi bilo življenje brez določenih avtokratov lepše, varnejše. Pa vendar le pustimo to ob strani. Kdo ima prav, bi lahko povedala zgolj kakšna vedeževalka, kdo pa je imel prav, pa govori zgodovina. Vsaj določenim družbeno kritičnim posameznikom pa tudi intelektualni razmislek ter spomin. Kakorkoli že, postavlja se vprašanje, ali je regicit pravzaprav zločinsko dejanje ali ne. Ko poveže samo ime, katero pravi, da je to uboj ali umor osebe, katera predstavlja državo, je ena smer argumentacije seveda negativna. Zakaj? S prenehanjem obstoja države avtomatično prenehajo veljati tudi njeni zakoni, s tem se končata tudi funkcija ter pristojno sodišč, To pa privede do načelne nezmožnosti sojenja, termorebitne obsodbe izvršitelja dejanja, do vzpostavitve nove države. Vendar pa nova država tudi nujno napiše nove zakone, na novo definira prekrške, zločine ter kazni zanje, vse to pa naj ne bi veljalo retroaktivno. Uspešen tentator naj bi bil tako vsaj načeloma pred zakoni varen in čist. Seveda pa obstaja za tentatorja tudi manj stališče, glede tega vprašanja. Prvo neposredno nevarno zanj seveda predstavlja straža okrog napadene osebe. Dvomim, da se varnostniki ob nevarnosti kaj dosti sprašujejo glede veljavnosti zakonov, verjetno najprej ukrepajo, vprašanja pa si zastavljajo šele kasneje, če si jih sploh. Drugi problem se pokaže v hitrih ad hoc sodiščih, katera so se skozi celotno zgodovino redno pojavljala v umestnem obdobju med dvema vladavinama. Tretji, sodobni problem urebitnega izvršitelja regicida pa predstavljajo sodobna mednarodna sodišča, katera se držijo nadnacionalnih zakonov. No, ta tretji problem je zelo relativen. Zlahka se mu da izogniti, če si predsednik ali vsaj državljan prave države. Skratka. Zanima nas pravična država srečnih državljanov, zato delimo svoje politično filozofske nasvete vsem zainteresiranim kandidatom za pomembne oblastniške funkcije v državi. Ponujemo korenček, opozarjamo pred palico, pa po pameti. Pripravil Mitja Godnavec. Za, za misel. Vladar je prvi služabnik države. Fridrik II. veliki. change the world with a bullet in the right place. Kein gibt und kein Kampf und Arbeitsrecht. Es gibt nicht mehr Sanktionen, Überraschungen und politisches Unrecht. Es gibt nicht mehr Nachschub und kein Schweigen, keine vorbestimmten Es gibt keine Kiste, keine Parolen, keine offiziellen Kravaten. Es gibt keine schweigenden Revolten, keine Angst und Zo, fertikun šlus, ende fin et finito, za urica starejši, za mišlj odlako pametnejši. Res je, iztekla se je še ena vdaja zofinih ljubincev, ki služi za orenju kritične substance. Vsi, ki oddaj daje prisluhnete, že veste, da je naslov zofini.afna.yahoo.com ustvaren za vse, ki bi želeli z nami sodelovati, in da je naslov filozofskega foruma mislec, .mislec pravi kraj za vse, ki ste želni dobrih razprav. Za vse prave ljubimce pa so seveda obvezni obiski naše spletne strani www.zofini.net. Verjamem, da si bote z nami bistrili duha tudi prihodnjo sredo ob 19. uri. Do takrat pa vam ekipa Zofinih kliče. Srečno! Srečno!